lenengo tabin esangun izuke, onartu dena eh dala e, tekstua ia da 80 garren e, urtean parlamento berean onartu zen tekstua. Ordun herribatasunak e, ezzun parte hartu bozket hartan beste puntu batzuk ere bazeudelako, bueno, arrazoi politiko ezberrienak e, tarteko eta baita ere texto berdina erabili izandu eusko aldarri jeltzaleak espainiko konstituzioaren aldaketa proposatzeko. Orduan, e, e, hori egin genun 2000 eta maikagarren e, urteko abustuan, Espainiko konstituzio aldatzea zihuazten, pepe eta pesoe, e, ba, defizitaren zapaia e, altxatzeko eta bermatzeko ba, proposamen bat zeukaten, da guk aprobetsatu genuen beste hausartzeko, jakinaetzen onartua izan. Ordun ze esaten du tekstu horrek, ba, e, Euskal Herriak autodeterminazio eskubidea duela, eta zertan datzan eskubide hori. Azkenean erabakitzeko eskubidearekin eh, lotura zuzena du, nun ba, bertako herritarrak eh, duten ba, bai estatus politiko, ekonomiko, kulturala ezartzeko, eh, eta horrek eh, posibilitatzen dula, edo marco propio haukitzea, edo beste batzuekin partekatzea zure erabakitzea gaitasun hori. Berez da definizio bat aldarrik apenaz aparte. Zergaitik e, e, gertatu da momentu honetan, ba, ni guztet, ehatxe bilduk, e, laroi eta margarren urte hartan, e, beste egoera politiko bat bizi genuen guztiok, baino bereziki herri batasunak, hain zuzen ere artean eta e, ba, indarrean zegoen, etak bazituen bere negoziazio prozesuak eta mailak pentsatze zuten, ezkarrabertzale barruan e, eta orokorrean ere bai, ba gauza hauek etak zuzeneeko negoziazio batetan ba libratuko zituela eh kasu hartan espainiko gobernuarekin bueno, eta desahertu da e, eh 27 espresiorik ja ez dago eta bueno, politikan ba, gaurkotzeko norbeak bere posizioa ba tasunak, e, bere garaian ba aztenitu izan bezala, o parte hartu ez zuen bezala, ba, boin, ba presentatzen du gai hori Eta aldarrikapen berdina, bako jakina, e, orduan e, aldeko bozkama genuen da guain ere bai. Orduan niko uste dala egoera politiko honetan baita ere e, jakina araztea, e, naiz eta elburuak eta lehentasunak, izan daitezken haueko beste batzuk beintzat herri honek ere baduela bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea eta kasu honetan izan da aldarrikapen bat, e, partekatua ehatxe bildu eta penubenen artean. Eta ze bide izan horlako aldarrikapen bat egau da lege biltzara du eta horrein zer? Bueno, ba, e, aldarrikapenan nola den e, jakin badakizu, ba, lege biltzara honetan ere E, Autoerru ponentzi bat martxean dagoela eta momentu honetan hasi besteik ez ditu hin, bere lanak eta agerraldi batzuk e, e, bueno, bai, itzartu ditugu, aldari politiko ezberdinak proposatutako personen agerraldiak izango ditugu eta datorren urteko ba, udaberrian Ba, hasiko gara, ia proposomen konkretuak e, gainen jartzen. Ba, jakina, ba, atzo, atzoko bosketak e, zer argi ehar giusten du, eta da, indarra bertzaleak, penu eta e-atxe EH bildu, kaldeko boska eman dugun bezala, berroita sortzi botu, iduro, itamagoztetik, ba, beste hogeita zazpik e, kontrako botua eman zutela. Beraz, hor badago diferentzi estrategiko bat, nola bat jesataren. Baina, lege ekimen konkretoak, E, luzatu nahi balima etu derrigorrez legearen e, izaeraman behar dio bere ekimenari Hau izan da legez besteko e, proposamen bat Ez du berez e, lotesle e, podererik Ordun loteslea izango balima da, behin zaterrionen ordezka eritzaren eskutik ba, Egiten dena egin beharko du e, legearen izaera eta ni gustatzen e, hori egutegien beintzat ez dagoela e, 2014arren urteko e, egutegien e, egingo dugu e, egin behar baldimada ba datozen e, garaitan eta hitzarmenak e, bueno gauzatuz Hala ere Espainiako gobernuak baino berriro errana du autozeterminazio eskubidea ez dagoela onartua marco legadan Espainian bai, bai. eta beraz e, hor atiak itxiak dira Pentsa daiteke hau dela pixkat presio gixako bat edo Katalunian datoren eh, uain bueno, olatu horretatik segitzeko helburu alburubat duzuela? Bueno, nik uste, eh, garbi da dela gauz batzu, bata, ba, eh, resuma batuan ere, ba, legerian ez dago eh, aurrikusita, ba, Eskoziak eh, independenziarako eskubidea duenik. Da esaten da ez, eske, eh, han ez dago konstituzio horik, ez dago konstituzio idatzirik, baina konstituzia egon badago. Baino Cameron eta Salmonek hitzartu e, dutena bi gobernu guru bezala da, Eskoziare eskoziarri hitza ematea. eta hedaabagitzen duten hori errespetatzea. Kanadan e, konstituzio idatzia badago, eta Kanadak ez du konstituzio horrek ez du e, onartzen e, ez dauka jasoa autodeterminazio eskubidea e, kebekenzat, baino bertako tribunal gorenak esan duena da, E, naiz eta hori e, ez egon e, jasoa e, Kebekeeko bizaldegiak badaukala eskubidea, e, proposatu nahi duen hori e, aldarrikatzeko eta konsultaren eskutik e, galdera garbi bat arteko eta erantzuna garbi ebalima da, Kanadako e, gobernuaako estaduak obligazioa duela Kebekekin negoziatzeko. Bedaz daude adibide ezberdinak horregaitikan Ba, PPK eta PSOE pentsatzen dutelako konstituzioan ez dagoena ez dala esistitzen, ba, bueno, konstituzioan ez da egongo aurrikusita Katalunia edo Euskadiren estatus politiko berri bat, baina e, konstituzioan ez egoteak ez du esanai Katalunia eta Euskadi ez existitzen. Beraz, guko horreitikan, 2000 maik urtean, atzo hemen onartu zen texto berdina, sartu genuen Espainiko eh, konstituzioaren modifikazio proposamengisar. Hmm. Bueno, ez duten onartu, badakigu, baina eh, nahiz eta behailek esan, beha, hemen ez dago eh, lege bidetik ez dago etorkizunik, bueno, eh, hemen kontua da, zerk eh, egokitu behar, behar dut zertara, ez? Eh, borondatea legeetara edo legeak izan behar dute herri borondate horretara egokitu behar dutenak. Bono, nik uste dala, bigarrengo hau legeak, izan behar dute, elkar bizitza gauzatzeko eta bermatzeko, ez zimposatzeko edo ez zatitzeko. Berez, e, autodeterminazio eskubideak ez dio inori eskubiderik mugatzen edo kentzen. Ez du inor bazertzen, alderantziz debekuak bai, zatitu eta mugatu idendu. Hor, Badakiu Katalunean e, buruilean, ireailean izango dutela, egingo dutela, edo asmoa dutela erri galdeketa bat egiteko. Bai. E, zuek, e, gobernutik, jazizko gobernutik, o EAJPN-uek, erri galdeketa bat ere egiteko asmo bat baduzue data bat pentsatu duzue? Bueno, hemen orain baino lehenago, gogoan izango dezu, zen 2000 eta laugarren urtean, estatuto politiko berri bat onartu zela. Eta madrilera tramitaziora enaman, Eta Espainiko eh, gobernuak eta bertako bi alderdi hausiek, ba ateak eh, itxizizkiotela eh, legebitzarronek egin egindako proposamenari. Ondoren, 2008-10 urtean, legebitzarronek konsulta lege bat eh, onartu zuen bi galderekin. Bata, bakeari lotutako galdera eta bestea proieto politiko edo estatus politiko berriari lotutako galdera. Haiek ere debekatuak izan ziren. E, Oain galdetzen badidazu edo nik ne hoke ingo baiza e, e, anarketa bat zergaitikan baorddun e, etzen aurrera eraman ez zerrekimen odana delakoa e, kontua da e, garai hartan e, bizi zen egoera politikoere bai, e, indarkeria ere oso presente zegoen garai batzuki izan zidan, negoziazio batzuk apurtuta geldian, eh 2006ko bake prozesuak ere porrot egin zuen eta bueno, guztioriren inguru marean kontsulta lege bat onartu zuen eh bueno, etorkizunari begira, ba garbi dago ere proiektu politiko baten eskutik eh herritarrei eman beharko zaiela eh hitza eta hitza emate zaien eh neurrian Ba, erabakia ere behagina izango dela, eraitarrenak. Baina ez diazu erantzun. E, EJPNV-ek bultzatuko du legekin zaldiondan errik galdeketa bat egitean edo ez? Akordio bat eukiko bagenun, oski. Akordio bat norekin. Zane, esan, e, e, esan dizut zer lehen zegin genuen. 2018 iz... garen urtean. De eta e, EH Bilduk, e, galdeketa hori tarteko jarrikin jinen bozketarako botu bat bakarrikin manzikun. Baina orain adibidez, ikusita orain eh, igindu zuen akordio adibidez atzo. Ni ustez 2015 ta itsin posibilitatea elkarrekin gerri bueno, galdeketara dabiatzea? E, galdeketa alda neurrin e, adostuena, nikuztuz saierakera bain berdala, nik ez daukat e, momentu honetan klaberiko daturik jakiteko hori 2015erako hinen go dan. Naio genuke, ala izango balitz eta posible balima da Euskal derrigeltzalea horre hongo da beste gai batzutan bezalaxe. Azken aldera bat, Bukatzeko, e, ikusi du hor e, ekimean bat antolatua dagela, urrengo aste buruan gizakate bat, Katalonian duela urte bat egintzen ideia hildo horretatik. Nein. Zuek e, nola ikusten duzu konkretuki, hori lako bat, beharrezkoa da, ez da beharrezkoa, e, laguntzeko bueno, prez? Bertan izango, bea. Ja. E, herri ekimean bat da, ez dira alderri politikoak e, bintzate gombidatuak izan, e, nahi erri izaera bueno, izango duen ekimen bat izatea. Bueno, analisi bat egin daiteke, e, Katalunia daukan e, martza abia da, nondik noa dihoazten eta hemen dauzkagun e, kontuak ere. E, nik e, personalki pentatzen da, politikoki o, orain, hemen, e, gure errean, ba, etxeko lan e, ugari ere badaudela egiteko eta behar bada danak batera egin daitezke, baina lehentasunak ere jarri, nik uste erabakitzeko eskubidea hor e, daukagula, gure e, bizkarrezur nagusi bezala, e, baina, bueno, hemen adibidez, adibidez, ba, orain gu, oso gutxi arte indarrean egon diren estrategi batzuen ondorijoak e, aztertzea eta bideratzen jakitea, egon litzateke ere, adibidez, ba, estrategi politiko-militarraren ondorioz, sortutako egoera eh, batzuok oso lazgarriak hoiekon eh, konpontzea onalitzateke. Da, bueno, lehentasunak lehentasun, hemen alderri politiko guztiak danak eh, dute bere estrategia, baina etorkizunari begira garbi dagoena da, edabakitzeko eskuidean inguruan eh, dauden gizarte ekimenak izango dutela eh, babesa herri honetan.